Harul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, El mi-te-a adus, Să sădești noi, arul vieții noi. FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 26, VERSETELE 17-18 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschidă ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea împreună cu cei sfințiți. Înainte de întoarcerea la Dumnezeu, nimeni nu este pus în slujba Domnului Iisus Hristos. Cum ar putea un mort, mort în păcat, să slujească Dumnezeului vieții și să îndrepte pe alții spre viață? Cum ar putea un orb să deschide ochii cuiva? Pocăința lui Saul din Tars, Pavel, a fost urmată de slujire și mărturie. După cum s-a spus în alte meditație, nu este pocăința adevărată acolo unde ea nu este urmată de mărturisire. Dar nici mărturisire curată nu se poate face dacă la temelia ei nu are o adevărată întoarcere la Dumnezeu. Marelui Apostol Paveli se încredințează un câmp de lucru nemărginit. Atât între iudei cât și între neamuri, el avea această măreață lucrare de făcut, să deschide ochii oamenilor. Dar cine poate să facă lucrul acesta decât unul Dumnezeu? Da, așa este. Totuși, doctorul care face operația de ochi întrebuințează și instrumente. Ei bine, apostolul Pavel și orice adevărat credincios este în mâna Domnului Iisus o unealtă, un instrument de care se folosește în lucrarea aceasta de deschidere a ochilor. Grija celui ce se știe o unealtă în mâna Domnului este să se păzească tot curat. Dumnezeu este acela care deschide ochii orbilor, dar face acest lucru printr-unul căruia i-a deschis mai înainte ochii. Ca să le deschizi ochii Desigur întâi este lumina, apoi deschiderea ochilor pentru ca s-o vadă, aici e vorba de orbi în păcat. Aceștia nu văd lumina lui Dumnezeu, lumina harului și a adevărului său. Ei nu văd lucrările lui Dumnezeu, nu văd mai ales dragostea lui Dumnezeu și nu văd primejdia spre care merg, prăpastia pierzării veșnice. Tu ai ochii aceștia duhovnicești deschiși? Zicea fericitul Augustin, așa cum ochii au nevoie de lumina de afară, așa că lipsiți de aceasta ei, chiar dacă sunt sănătoși, nu văd, tot asemenea și spiritul nostru care este ochiul sufletului, dacă nu e iluminat de lumina adevărului și de acela care luminează, fără să fie însuși luminat, nu poate ajunge la înțelepciune, nici la dreptate, nici la adevăr. Ce trist lucru este să fie cineva lipsit de vedere! Între toate durerile omenești, parcă aceasta este cea mai mare. Și totuși, orbirea sufletească este și mai grozavă. De această orbire suferă cea mai mare parte din omenire. Orbii sufletești nu-și dau seama de orbirea lor. Când însă se întorc la Domnul Isus și li se deschid ochii duhovnicești, atunci își dau seama din ce în ce mai bine de starea în care au fost. Ei privesc acum pe oameni așa cum îi arată cuvântul lui Dumnezeu și le este milă de ei. Câțiva bărbați și femei au vizitat odată un azil pentru adăpostirea orbilor. Unul din acești vizitatori a intrat în vorbă cu un tânăr orb și i-a zis Ce păcat că ești orb! Poți dumneata să mai fi fericit vreodată? Orbul a răspuns senin. Întrebarea este aceasta. Cine din noi doi e mai fericit? Dumneavoastră sau eu? Eu cred în mântuitorul meu, îl văd în fiecare zi și am parte de mângâierea lui. Dumnezeu lucrează prin Evanghelie ca să deschidă ochii omului, ca să vadă, să cunoască pe Dumnezeu ca Tată, să cunoască puterea sângelui Domnului Isus Hristos, să se bucure de iertare și să meargă pe o cale nouă, la sfârșitul căreia este locul pregătit de Mântuitorul pentru ai săi. În felul acesta, ei se întorc de la întuneric la lumina sa minunată. Să se întoarcă de la întuneric la lumină. După cum sunt arătate în versetul acesta lucrurile, deschiderea ochilor este înainte de credință și de pocăință. Este Harul lui Dumnezeu care deschide ochii ca să vadă lumina izvorâtă din Hristosul mort pentru păcatul omenirii și înviat pentru ca să ne dea o viață nouă. Domnul Isus, lumina, ne deschide ochii ca să vedem lucrarea luminii în toate privințele. Lumină înseamnă cunoaștere. Cineva spunea, nu există altă ieșire din cuștile vieții decât cunoașterea. Lumina vine de oriunde, trebuie să o vezi. Domnul Hristos este în tot locul. Care-i fața și care-i spatele luminii? Ea este aceeași, de jur prejur. Nu e robie mai grozavă decât aceea a întunericului. Lumina ne-a fost dată ca să vedem mai bine, întunericul spune un înțelept. Cei care sunt în întuneric nu pot să deosebească lucrurile și nu mai au simțământul rușinii. Bine zicea cineva, în întuneric nimeni nu roșește de rușine. Întunericul ne scutește de această reacțiune involuntară cu care ne trădăm și pe care în lumina zilei nu ne putem stăpâni. Ca să deosebești adevărul de minciună, trebuie să vii la lumină, adică să te întorci la Dumnezeu. Sau din Tars... Prin întoarcerea lui la Dumnezeu este chemat să deschidă ochii orbilor. E vorba despre cei în mijlocul cărora el a fost ales. Noi trebuie să deschidem ochii semenilor noștri cu alifia adevărului dumnezeiesc, cuvântul scris al noului legământ pentru ca să se întoarcă de la întuneric la lumina și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Deci toate despărțirile dintre oameni sunt în întuneric și ne întoarce la Dumnezeu. Lumina și unitatea sunt în Dumnezeu. Cine vrea să fie în lumină și în unitatea dumnezeiască, în trupul lui Hristos, să primească adevărul noului legământ. Lumina Hristos, care trebuie să copleșească viața celui credincios, este o realitate puternică, văzută de toți oamenii, dar nu este înțeleasă, cum zice un înțelept, mai există și o altă lumină, o lumină care necurmat luminează și pretutindeni, o lumină care trecând prin noi nu dă niciodată loc umbrei să se nască. Numai cine face parte din soarele Hristos înțelege lumina lui, adevărul lui și viața cea nouă izvorâtă din el. Oamenii din lumea necredinței, robiți în temnița păcatului și a morții, nu vor să creadă că este o viață mai bună pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru făpturile sale de pe pământ și pe care ar trebui să o caute. Ei spun că păcatul este de neînlăturat sau în orice caz este ceva plăcut de care nu te poți lipsi. De aceea Dumnezeu a trimis pe Domnul Isus să mântuiască din această temniță și să aducă pe oameni la viața și lumina sa și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe om ca să fie al lui, să trăiască în ceea ce este el. Viață, dreptate, adevăr, sfințenie, lumină, pace, bucurie și libertate, adică libertate în mediul vieții, nu în afara vieții, libertate în adevăr, nu în afara adevărului. Cine nu vrea să fie rob vieții, este robul morții. Cine nu mai vrea să fie robul lui Dumnezeu, devine robul satanei. Cine nu primește libertatea lui Dumnezeu, primește libertinismul diavolului. Stare de mijloc nu există. Condiția primordială a libertății, spunea un înțelept, este gândul liber despre libertate. Primul om, Adam, a ieșit prin păcatul neascultării din libertatea lui Dumnezeu și a intrat sub puterea satanei, care l-a înșelat că îi va da el libertatea și fericirea veșnică. Fiind vrăjit de șarpe, de satana, omul l-a ascultat. Cel vrăjit de satana nu mai poate judeca drept. Adevărat, zice Pascal, Nimeni pe altă cale decât cea credinței nu poate ști sigur dacă este în stare de veche sau dacă doarme. De sub vraja puterea satanei nu poate omul să se smulgă și să se întoarcă la Dumnezeu, adică la obârșia lui, decât prin credință. Dar întoarcerea la Dumnezeu se face numai prin pocăință și prin credința sinceră în Domnul Isus Hristos, Fiul Său, pe care l-a dat ca jertfă pentru răscumpărarea omului căzut în robia diavolului, prin păcat. Numai prin Domnul Isus Hristos se întoarce omul la Dumnezeu, primind o nouă naștere, care îl face copil al lui Dumnezeu. Cine este copil al lui Dumnezeu, este și moștenitor al slavei împreună cu Domnul Isus Hristos. Acest lucru îl vestește astăzi orice om întors la Dumnezeu, așa cum odinioară l-a vestit apostolul Pavel. Nu toți pot fi ca Marele Pavel, dar fiecare după darul pe care îl are, trebuie să fie un martur al Domnului Isus, răspândind lumina pe care a primit-o de sus când i s-au deschis ochii. Urmarea lucrării Apostolului Pavel a fost că multe suflete s-au întors la Dumnezeu și s-au întemeiat multe adunări care la un loc alcătuiau adevărata biserică, trupul lui Hristos. Vrăjmașul n-a stat însă pe loc, ce a stârnit în multe locuri împotriviri care au ajuns până acolo că a fost întemnițat. Acum când ține această vorbire, se afla de doi ani de zile în închisoare, de care însă nu se plânge, pentru că se obișnuise să trăiască și în belșug și în sărăcie. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă întoarcerea la cuvântul Său scris la urânduirile sale, o noului a legământ. Prin ascultarea de plină de cuvântul Său, omul dovedește că s-a întors la Dumnezeu. Cu toată dreptatea un scriitor creștin din secolele 2-3, Origen, scria, Întoarcerea noastră la Dumnezeu este dovedită prin ridicarea vălului. Căci atâta vreme cât citim sfintele cărți, scripturile, fără să le înțelegem, câtă vreme ele ne sunt neînțelese și încuiate, noi nu suntem încă întorși cu fața spre Domnul, iar dacă nu ne întoarcem spre El, fără nicio îndoială că vălul nu ni se ridică. Zice el mai departe, ca să vedem mai limpede ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu, ar trebui să vedem mai întâi în ce constă îndepărtarea de el. Cel care, în vreme ce se citește scriptura, se ocupă de basme, închipuire omenești, acela este un îndepărtat. Toți cei care, în timp ce citesc cărți biblice, se ocupă cu lucruri lumești, de bani și de câștiguri, sunt îndepărtați. În continuare, Origen scria, dacă ne îndeletnicim cu cuvântul prin fapte, dacă cugetăm ziua și noaptea la legea Domnului, ocupându-ne în toată buna vreme de cele ale lui Dumnezeu și trăim în mărturiile lui, atunci înseamnă că ne-am întors la Domnul. Încă un gând cu privire la întoarcerea de sub puterea satanei la Dumnezeu. Satana are putere asupra ta numai dacă stai cu fața spre el. Când însă îți întorci fața spre Domnul Iisus, atunci scap de întuneric, ieși de sub puterea satanei și primești iertarea păcatelor și moștenirea împreună cu cei sfinți. Și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Cea mai mare nenorocire din lume este păcatul, iar păcat înseamnă întoarcerea spatelui spre Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu, Stanley Jones, scria... Păcat este încercarea de a acționa împotriva lui Dumnezeu. Păcat înseamnă să acționezi. Omul care trăiește în păcat își strică în mod inevitabil ființa și devine o problemă pentru sine și pentru cei din jurul său. Omul care păcătuiește este în război atât cu sine cât și cu Dumnezeu. Domnul Iisus a întrupat ca om ca să ia asupra sa întreg păcatul lumii și să plătească el prin jertfa de pe cruce prețul mântuirii. Și așa după cum s-a spus mai sus, cine crede în el, în jerfirea din nou, primește moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Zicea Sfântul Vasile cel Mare, singurii prieteni ai lui Dumnezeu, care la rândul lor sunt și între ei prieteni, nu sunt decât sfinții, oamenii întorși la Dumnezeu, nimeni din cei răi nu poate să-i fie prieten. Cei întorși cu adevărat la Dumnezeu sunt cu păcatele iertate, devin copii ai lui Dumnezeu, prieteni ai lui Dumnezeu, împreună lucrători cu Dumnezeu și moștenitori ai slavei Domnului Isus Hristos. Ei sunt plini de pace în mijlocul tuturor frământărilor de pe pământ pentru că ochii, inima și gândul sunt necurmat îndreptate spre Mântuitorul, Domnul și mirele lor, Isus Hristos. Într-o zi ca asta, Doamne, erai prins. Și legat ca furii, te lăsa împins. Dus la judecată, te lăsa bătut, sărutată de gura care te-a vândut. Dus la judecată, Sănă s Să bătut, de gura care te-a Versetul 19 De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, în acest verset, Pavel arată limpede motivul propovăduirii sale, al înălțării numelui Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul Său. Nu era o ambiție a lui, ci un foc puternic și sfânt care ardea înăuntrul Său. N-a vrut și n-a putut să se împotrivească vedeniei cerești, care era adevărul dumnezeesc și veșnic, chiar dacă pentru acest lucru trebuia să plătească cu viața sa. Adevărata libertate este supunerea față de Dumnezeu și de adevărul cuvântului Său. Ferice de cine nu se împotrivește atunci când primește lumina descoperirii. Adevărat spunea un înțelept, cu orice jertfe și în mijlocul oricăror ruine trebuie împlântat semnul adevărului. Zice el mai departe, cine are vocație, cel ce în momentul lucrării se uită pe sine. Mi-am dat seama, spunea alt înțelept, că oamenii cu adevărat buni sunt numai aceia care sunt în stare să fie răi cu ei înșiși. Apostolul Pavel când a primit lumina cerească s-a întors 100% din vechea lui stare la Dumnezeu printr-o pocăință adâncă și n-a mai putut să facă altfel decât să asculte de Mântuitorul Hristos așa cum cerea el. Nu talentul său, nici cunoștințele sale, nici curajul său îl trimiteau în lucrarea propovăduirii Evangheliei lui Hristos, ci viața cea nouă, Duhul lui Hristos care era în el îl trimitea și el nu se putea împotrivi și nici nu voia să se împotrivească. Pavel, prin întâlnirea personală cu Domnul Isus, a fost schimbat din temelie. Astfel, dintr-un mare prigonitor al credinței creștine, cum fusese până atunci, a devenit cel mai de seamă vestitor al ei. Este drept să credem că dovada care convinsese pe un astfel de om de rătăcirea sa absolută, cu privire la calea pe care mersese, clăuzindu-l în același timp cu atâta hotărâre la părăsirea felului de credință atât de sfânt lui, pentru a urma o cale nouă, atât de mult prigonită de el însuși înainte de asta, trebuie să fi fost de o calitate unică și foarte impresionantă. Într-adevăr, convertirea lui Saul din Tars a fost din totdeauna considerată ca una dintre cele mai puternice dovezi ale adevărului Evangheliei. Mulți s-au alăturat concluziei trase de acel bărbat de stat al Angliei din secolul XVIII, Lordul George Littleton, care spunea, între altele, Convertirea și persoana apostolului Pavel atunci când medităm cu seriozitate la ceea ce semnifică ele, nu putem decât să le vedem ca cele mai mari dovezi de autenticitate a Evangheliei, una din cele mai suficiente demonstrații că creștinismul este o revelație divină. Acest bărbat de stat care a scris o carte despre Apostolul Pavel a fost în tinerețea sa măcinat de îndoieli cu privire la adevărul Evangheliei până într-o zi când a fost prins de mâna Harului Domnului Isus și s-a convertit și el ca Saul din Tars. Apostolul Pavel s-a supus în totul Domnului Isus devenind una cu el, cu adevărul lui și cu lucrarea lui de aceea era destoinic în împlinirea lucrării la care a fost chemat. Filozoful Francis Bacon spunea, dacă vrei să stăpânești realitatea, trebuie să te supui ei. Numai cei care se supun adevărului îl stăpânesc, adică și adevărul se supune lor. N-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Arătările cerești ne sunt date pentru ca noi să zărim ceea ce ascunde în sine viața noastră în viitor. Ele ne pot încuraja prin frumusețea și strălucirea lor, sunt o gustare din ceea ce vom căpăta, de aceea trebuie să ascultăm de ele. Adevărurile dumnezeiești nu erau pentru Pavel o simplă podoabă, ci o realitate puternică în viața lui de toate zilele. Îndată ce înțelegea care este datoria sa, o împlinea. N-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Prețuiesc măreția omului dispus să-și recunoască micimea, spunea cineva. Adevărul acesta s-a văzut din plin în Saul din Tars, care prin schimbarea numelui Pavel, care înseamnă cel mic smeritul, dovedea că s-a lepădat de sine în toate privințele și devenise un vas potrivit pentru lucrarea stăpânului său, Hristos. N-ai răspuns la nimeni când te-nvinuia, sufereai o cara celui ce lovea suferiai rușinea celui ceas pat. era ceasul care trebuia răbdau suferiai rușinea celui ceas cui era ceasul care trebuia răbdat. Versetul 20 Ce am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Unul din semnele întoarcerii omului la Dumnezeu este ascultarea lui de Dumnezeu. El face deosebire limpede între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor. În adevăr, cel care știe să asculte, nu ascultă orice. Hrana duhovnicească a omului întors la Dumnezeu este cuvântul lui, dar acest cuvânt sfânt nu hrănește decât pe cel care îl ascultă întocmai, care îl întrupează în sine. Apostolul Pavel a primit în adâncul ființei lui cuvântul Domnului Isus, care l-a născut din nou, care i-a aprins credința și care îl îndemna la împlinire în toate privințele. Acest cuvânt îl propovăduia cu putere și curaj din primele zile ale întoarcerii sale. Am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri. Propovăduirea Evangheliei începe întâi de la cei mai apropiați și apoi în altă parte, până la marginile pământului. Marele Apostol nu propovăduia altora decât ceea ce el însuși trăise, pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Fără întoarcerea la Dumnezeu, la ceea ce este Dumnezeu, la adevărul său și la orânduirile sale, pocăința nu este adevărată. Pocăința și întoarcerea la Dumnezeu sunt lucrări pe care nu le poate face Dumnezeu în locul omului, ci numai omul însuși, atunci când aude și primește în inima sa cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu-l ajută numai prin faptul că îl cheamă prin cuvântul și mijloacele harului său, altfel nu. Cuvântul lui trăiește și are putere de lucrare datorită locului pe care omul l a dat în inima sa. De sub puterea păcatului și a morții nu este alt mijloc de mântuire pentru om decât credința în Domnul Isus, care îl duce la pocăință și întoarcerea la Dumnezeu. Învățătorul creștin Origen, vorbind despre pocăință, scria Ațățătorul păcatului, satana, ne instigă să păcătuim și tot el, după ce am păcătuit, ne acuză. Dacă însă o luăm înaintea celuia și ne facem noi înșine acuzatorii noștri, scăpăm de răutatea diavolului, dușmanul și pârșul nostru. Prevenind pe diavol în acuzare, nu te va mai putea acuza și dacă ne facem noi înșine acuzatorii noștri, aceasta ne va ajuta la mântuire. Trăirea de fiecare zi dovedește că pocăința este o lucrare adevărată în viața omului. Unde nu se vede o despărțire de lumea păcatului și de vechea viață, omul nu pocăit. Nu-i întors la Dumnezeu. Pomul altoit face roade vrednice de altoiul lui. Omul întors la Dumnezeu face fapte vrednice de Dumnezeu, ca ale lui Dumnezeu, are chipul și felul lui.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 Casta asta, Doamne, ieri ai prins Și legat ca furii, te în împins Dus la judecată, te lăsai bătut Sărutat de gura, care te-a vândut Dus la judecată, te lăsai bătut, Sărutat de gura care te-a Și vându de gura ce te-a săruta. Te-ai lăsat în vină, cel nevinovat. Miel te de jertfă, singur te-ai adus, Ca să se-mplinească ce fusese spus. Miel cu de jertfă, singur te-ai adus, ca să se împliniască ce fusese spus. N-ai răspuns la nimeni când te-nvinuia, Sufereai ocară celui ce lovia suferiai rușinea celui ce pat era ceasul care trebuia răbdare suferiai rușinea celui ce pat era ceasul care Trebuia răbdat. Ce-ai răbdat-o nimeni, Nu va ști nici când, Pentru toate ție Ne-nchinăm zicând, Slavă mult răbdării Tale ce-o Slavă jertfei tale, Sfintei tale cruci, Slavă mult răbdării tale ce-o aduci, Slavă jertfei tale, Sfintei tale cruci.